اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام نبي بعد. بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسن الى جارك تكن مسلما او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد زمان قابل قدر از اتمندو مسلمانان رنو تیرہ جمعہ اہم تاس خدمت کی دیو حدیث مبارک تو پیغمبر علیہ الصلات والسلام مناسب تفصيل او تشریح شویو حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایي چې واحسن الی جارک تکن مسلمہ دا د تفصيلي حديث او ټکوونه ده نووي رسول الله مبارک د دې حديث په متالق باندې حضرت سيدنا ابو هريره رضی الله تعالی نحوه ته ارشاد او فرمایي چې ځو پنځه خبرې تاسو او د هغو تعلیم در کوم دا پنځه خبرې چته ز دکی او عمل ور باندې او نور خلګو ته اورسه مسلمانانو ته نو د هره خبرې یو फायदा دا یو نه تجر یو پکې دا خبره وا چې واحسن الی جارک ته د خپل گاونډي په ورو سره خصل کوا احسان ور سرکوا زرر او تکلیف مور ترسوا تكن مسلم آ تبشی مسلم نو پیغمبر علیه السلاة و السلام دی حدیث مبارک کی دیر نهایت و زندار و د کامیابی یو قیمتی ارشاد مبارک فرمایله چې دا یو مسلمان او د یو مومن د اسلام او د ایمان ډېر علامات دي خو یو په اهم علامات د ایمان او د اسلام کې دا نه چې مسلمان او مؤمن به د گاونډي سره احسان او خصو سلوک کوي او د هر قسمه اذیت تکلیف zarar نه و هغه ځانونه بچ کی او ده هر کیس مراحت اطمینان او ور کاولو حاصلولو کوشش بکاي دا خبره آر چالا معلومه ده او پدی خبره یقین ده چې د پڑوس او د ګاونډي سره خسولو کول پکار احسان ور سره کول پکار خدا خبر سره عاقيدي تر نظریې پرې تعلق لري د اغه نه بعد د عمل په میدان کې پرې کې چن غلط فہمیاني راځي او یو سلايدي له تیارې چې د گاوندۍ سره سلوک وکم احسان ورسره وکم چې ګړا ورسره وکم ولي کې شیطان لعین کښما قسم تعویلات د زولو او ذهن کی اور اچوي او دالو عظیم کار خیر نه محروم کی اصل میدان خدا عمل دی عملی میدان کی سړی پات شي بیا وکامیابی معلومات خو دا مستشرقین ورتوی دا يهود او نصارا د یور فرم ممالک خلق دی او اغه زمون په دې ټول شریعت باندې پوره خبر کزمون فقلا کزمون اغه عربي ادب ده پر مهارت محققین دی با قاعده ډیر لوی خو لیکن څو ګته مسلمانم نوای ولی عمل میدان کې پیل ده. عملی اغه میدان کې بلکل صفر یې صفر بار تک دیر تاسو خدمت کې ماده گاونډي درې اقسام بیان کریو. او هغه اقسام قران عظیم الشان کې الله جل جلاله among لا د اغي بیان کوي او را راکړي یو هغه گاونډي چې هغه تا ذل قربا وایي جاری ذل قربا دا آغی دا دا آغی دا دا دستا د غې د کور دیوال سره لګېدلی مخکېروسته خو چې لګېدلی وي تاکور کور سره بیاته جاالېدل قبه وي بله هغه ګاونډي ده چې هغې ته جاال جمعب وایي چېستا ګاون دا خو تا سره کور نه د لګېلی الب ته در نزدې دستا لکه ازتا چرتا پاتی کی گئی و آغا چرتا پاتی کی گئی اغیر تایوه محلوه لکه ادیه محلیه تا پراچه کاؤون وائی ټول گواندیان دی پراچه کالونی تا سی خفرنسی دیمو کراچه کالونی نم دیواند <laughs> تنگ ده پراچه کالونی دامیو علاقه دا ارطول گواندیان دی پروسیان دی بل صاحب بل بل آغا گواندی چکو چ دیر کې ساتي د وخت ملګره ځکه دا هر قسم گاونډي سره احسان او سلوک کول د زموږ د شریعت او دا زموږ د شریعت مرزا دا او مونږ نه مطلوب ده الله جل جلاله طرف نه هم او اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو احادیث مبارکہ دو طرف نه ہم په لحاظ بهاسی ته او مسلمان او امتی وکړل دا چې د خپل گاونډي سره حسلوق او احسان وکړي زمونږ اکابر علماي دیوبند کې دا ډېر لوی خلقت چې شویل دا ډېر لوی تاریخ ده هغه عالم کې شویل حضرت مولانا میاں اصغر حسین شاسا رحمہ اللہ وتعالیٰ و تبار حضرت مختشفی صاحب فرمای چہ د کچه مکان پک یو سیدلو او خ مالدارو اذا تجارت بے کولو. دا دا تجارت به کولو ته کورونی طرف نه هم مالدار نو هر کال بچی کله دا برسات سات والله بارانون بارانونهله موسم راتون غ نه مکې به ټول کور ګلک صحیح ده که چ کور نهې ګل چې بیا ونه سسی او د حزت کور به داسې و چې ګل ولو به کله بررامهده خراب وه کله به کمره سدلله مفتی شوفی سا فرمانین چې او زلیما ورته و چې عذت ته دا, دا کور دي پوخ جوړ کله پکا پکهخبر داسې هر کالګل وله کوې او بیا پره جوړ هم نه او ډېر تکلیف ته پیسې موربانې ولږېږي که دا کورې پوخ جوړ کړی وي نو د ډر تکلیف نه بخلا شوی ن دا میان رحم والله داس خوشته به سړی بیا ویل چې وا وړي شفی کې نه ل عقل دون عقل من په خیاري پته دا زه ډه ما پنگیر ایشو